Закони чоловік його болото. То камінь під гору, який я кочу, змушена котити, бо коли перестану, то він розчавить мене. Це мої проблеми. тільки мої, Саша, пробач. Ми не можемо бути разом, є певні обставини. За все в житті слід платити. І за жалість також, за слабкість, за розкіш, за власну сліпоту. Інколи плата непомірно висока, але сама винувата, бо прирекла себе на ці торги. Багато та довго розповідати, але чи воно того вартує, щоб переводити на всякі пусті предебенці і чесні слова. А можливо ти і донечка єдині світлі промінчики в моєму житті. Знаєш, я інколи жалкую що не повернулося в жовтні 90-го з Київського Майдану разом з тобою додому. Можливо, якби це зробила, то все могло скластися по-іншому. Так, я сказала, запевнила тебе і себе, що люблю свого чоловіка, тому що у нас із ним буде дитина і таке інше. І це на той час було правдою. Я його любила, нехай не так сильно, як він мене, Можливо, швидше то я дозволяла себе любити. Кохання інколи перетворюється на залежність. Гірше від наркотичної повіри. І це навіть не болюче, це смертельно. І я тепер розумію, що та залежність настає тоді, коли одна сторона кохає, а інша лише милостиво дозволяє. Але так не має бути. Бо потім доводиться розплачуватися і за кохання, і не кохання також. Коли ж до того всього домішується жалість, тоді біда повна. Ех, свята простота! Війна з вітряками, яку не можна виграти. Але я продовжую далі воювати. Зараз, скоріше за все, інерційно. А ти, Сашо? Не чекай мене. Я не хочу ламати життя ще одній людині, точніше, навіть не одній. Все так заплутано. Одружись, любий мій панце. Заведи дітей для цього ще зовсім не пізно. З тебе буде гарний батько, а я Я, мов каліка, чужа серед своїх і чужа серед чужих. Я метелик в незнайомих долонях. І, здається, той, хто вершить долю, ще не вирішив, що зробити зі мною – випустити на волю чи розчавити. Олександр хотів їй заперечити, але вона лише захитала головою, не дала їй слова промовити, затиливши несказане поцілунком. Десь зовсім поруч, можливо, за стіною, зазвучала музика. Чи то співав «Вітер за вікном», або перші сніжинки у своєму танку. «Я запрошую вас на вальс, пані!» Сашко схиляє голову зворушливо. Оксана трохи знічно кладе свою долоню в Сашкову, притуляється до його плеча мелодія Скорика. «Вальс?» «Ні, Оксана, ні. То...» Мелодія мого серця. Сашко таки поїхав до Луцька, однак не до друга, як думав раніше, а проведжати Оксану на потяг. Він залишився у своєму провінційному містечку і тепер про це не шкодує, бо він таки тут потрібний, у першу чергу самому собі. Шкодує зараз лише про одне – Чому він тоді її відпустив? Так легко дозволив піти. Залишайся, Сашу, Залишайся вдома. Завжди будь там, де твоє серце. Де ти найпотрібніший. Інколи наші бажання і мрії, заступає Фатум без надії. Не давай йому тебе поглинути, а я... «Я постараюся стати щасливою, хоча б заради своєї донечки. Обіцяю тобі», – сказала Оксана на прощання. Вона тоді вернула в Київ, до Мар'янки, до чоловіка, до свого столичного життя. Хто знає? Можливо, вона стримала обіцянку. Принаймні він щиро на це сподівався». І бажав коханні цього. Коли при випадковій зустрічі розпитував Оксанину маму про життя буття доньки, та задоволено відповідала. Все гаразд, але й донині серце гріють слова, кохатися можна тільки з тим, кого кохаєш. Оксана поїхала сліди мала завірюха. Минула зима. Тоді вернулося з весною тепло і надія. Весна – це завжди надія, а де надія, там і віра, і любов. Влітку того року трапилася подія, яка змінила його життя. Бо коли тобі здається, що ти йдеш линвою над проваллям, але йдеш не зупиняючись, з'являється хтось рука Господня яка несе тебе на собі, не дає впасти над тим місцем, де несподівано линува закінчується. Тільки треба вірити, вірити інколи і в людей, сотворених помислом Господнім. Буває таке, що в душах зашкорублих, можливо, випадково, прохидається саме ця Господня сутність. Бо сотворені ми таки, на подобу божу Розділ 7 Гробчик Оксана їхала на схід думки